Права розглядається в присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Через її відсутність справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне оповіщення, про місце і час розгляду справи, і якщо від особи не було клопотання про відкладення справи. Законодавство передбачає випадки, коли присутність особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, обов'язкова. Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито. На цій стадії провадження орган посадова особа повинні з'ясувати, чи було скоєне адміністративне правопорушення, чи винна особа в його скоєнні. Чи підлягає вона адміністративній відповідальності? Чи є обставини, що пом'якшують чи збільшують відповідальність? Чи мав місце матеріальний збиток? Чи є підстави для передачі матеріалів справи на розгляд громадянських організацій? Трудового колективу. Інші обставини – що мали б значення для правильного вирішення справи. Розглядаючи справу про адміністративне правопорушення, орган, посадова особа видає постанову по справі. Постанова у справі оголошується терміново по закінченню розгляду останньої. Її копія на протязі трьох днів Видається, чи надсилається особі, якій винесена постанова. Постанова у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, по відношенню до якої вона була винесена, а також потерпілим. Скарга подається на протязі 10 днів від дня винесення постанови по адміністративній справі. Подання скарги вчасне зупиняє виконання постанови до її розгляду за виключенням постанови про застосування попередження і адміністративного арешту, а також у випадку стягнення штрафу, що береться на місці скоєння адміністративного правопорушення. Глава 23. Кодекс України. Про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення був прийнятий 7 грудня 1984 року, а введений у дію з 1 червня 1985 року і зараз діє із цілим комплексом змін та доповнень. Структурно кодекс складається із п'яти розділів та тридцяти трьох глав. У розділі першому загальні положення викладені завдання законодавства України про адміністративні правопорушення, систему цього законодавства, повноваження державних органів щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність. Розділ 2. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність складається із загальної та особливої частини та займає центральне місце відносно інших розділів. У загальній частині розділу 2 дається поняття адміністративного правопорушення стаття 9, під яким визначається Винна дія чи бездія, що посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян та встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність. Інші статті загальної частини дають поняття крайньої необхідності, необхідної оборони. Визначають особливості відповідальності неповнолітніх, військовослужбовців, іноземних громадян, умови звільнення від адміністративної відповідальності. У статті 24 викладені